Kështë të nevojshme që të mësimi që kemi marë dhe të shti ju të i shikoni dhe të i të gjojnë të me vëmëndi për sëri që përpiqen i dhe më të kuptoni dhe më mirë dhe të që qëndrojnë në të fjallë që kemi thënë për të medituar më thellë që të rrinë i nëzirën për e tyre dhe më thënë atët thellëbin e qështjes dhe përkuptuar ato dhe problematikash të cilat në i hasim shpesh herë të këm Dhe në këtë përfundim Të temës kaderit Në të rëgojmë Nisa qështje Për mblejët se Dhe në të rëgojmë gjithashtu edhe Qështje në Grupët humura Në lidhë me temën e kaderit Kemi të rëgojmë në mësime dhe pare Në sukujtojt që qështje kaderit Që në njohër dhe të, të këmës besimtar Dhe të këgjahilat Dhe të kë mushrikët edhe ata njihni kaderin edhe pse në mën kishë njësa devijime në mënyrë se se besoni kaderin por edhe ata e besonin që është një kaderit edhe njihni në të shumë mirë ma dje ka mërmandur e të edhe në vjërshët të tyre një po me hyrën e libreve të filozofis greke edhe indianën të kë vëndët islame filluan devijimet në qështët që e besimet të akidës edhe për këtër e devijime, normalisht, fillohet e devijime në temë në kaderit. Edhe bidat i kaderit, konsiderohet në islam si bidat i par, i cili ka futur shirkun të këmusimanët. Bidat i cilë në të vërdet e shirkë. Këponzo shok shokvënje, dhe Allahusë përnetale, është bidat i kaderit. Dhe ne kemi tërguar të, të dojtejme, dhe të tari do të rikujtojmë të shqipak për të qështje, dhe shtonë. Dhe fillohet misht, Parët të cilë dhe kam përhapur atë, ka që një person, cili ka që një kështerem për para, pasaj ka një një një islam, e quen së usën, së usën, një sau sen, sau sen. një një islam, dhe një një islam, më pas të luet që e laf e një islam për sëri. Kërsh i parë i personi cili ka folur për sheshtën e kaderë. Ka tërgurë pa e lima me lovzaj, i për djetarët më dhejit e hlisonetit, në djetarët e sh von kaforu gadin për çështën e Kaderit ka qenë një person nga banorët e Irakut, i cili i thoshin Sa'u'se. Ishte krishterë, më pas hyri në Islam, më pas u kthye në krishterizëm përsëri. Edhe për këtë e mori fillimin e ndimi një person i cili quhej Ma'bad al-Juheni. Qëopse kishte kishte pak dije më po humbi, si shkon humbur çfarë të kishte dije, edhe humun me vërtetë me dije. Edhe për këtë e mori një person në Sham i cili quhej Ghaynan. Gajlani është një njërënt E këj është e cili fillojt të përhapë të më shumë Të qështën e Kaderit Dhe gabimit në qështën e Kaderit Pas këtyrë Pas Gajlani dhe Mamed dhe Gjunit Donën kokët e Moët e Zilebet Të cilët e mbarte të përsi për, si për qështën e Kaderit Gabimit qështën e Kaderit që ishin Pasë i binata Dhe ishta amë i binorbejt Dhe tjerë Ishin kokët e Mu'taziletëve, të, të cilët kishin mendimin që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e krijon vetë njerëzën. Ne kemi treguar që ka deri për bën katër shtylla, pasu kuptohen. Shtyllë e parë është Diya, që Allahu subhanahu wa ta'ala di çdo gjë. Çka qenë, që është qen, si do të jetë dhe atë që nuk është, po të ishte si do ishte. të ishte. Shtyllë e dytë është shtyllë h h, mënoni? Shtyllë e shkrimit. Që Allah ka shkruar çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Ka thënë lapsit shkruaj, thonë çfarë shkruaj? Tha shkruaj çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Shtylla e tretë është dëshira, që është çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit ndodh me dëshirën e Allahut subhanuhu teala dhe me vullnetin e Tij dhe jo pat. Dhe shtylla e katërt është krijimi, që Allah i Madhëruar është ai i cili ka krijuar çdo gjë që ekziston në univers. Ai ka krijuar njeriu, kafshët, gjallësat Gojtës dhe zëndës. Do të thojë që e son universi është krijuar nga Allahu, dhe çdo gjë tjetër përveç Allahut subhaneh Allah, وتعالى, dhe përveç sensive të dhe fjalëve të tij, është e, e krijuar. Dhe është krijimi i Allahut subhaneh Allah. وتعالى. Dhe për këtyre krijesave është edhe vepra e njerëzit. Dhe ne kemi bënë një temë të posaçme për këtë çështje, që Allahu subhaneh Allah, وتعالى është krijues i njerëzit dhe i veprave të tij. Dhe kemi shpjeguar në su kujtohet atje në temë. Dhe nëse nuk kujtohet mund të ktheheni atje ta dëgjoni përsëri atë për temë që ta kuptoni më mirë dhe ta rifreskojnë jëta. Kemi tërguar që Allah është kryusi dhe pravet një rjutë. Si që shtetë kjo është seruar. Në do tërguim të ashti që këtu ka filluar problemi i grupëve të humbura. Më thënë, Allah është kryusi shtë gjë, Allahu Khaliqë, ku kulli shenjë, Allah është kryusi shtë gjë, kurse grupëve të humbura, e rranë kënda ditë në të qështjë. Kënë e muatë të zilet, e para këtyre i cili kështëma për Sosenit dhe për Mabitit e Mori Gajlani dhe për ti e Mori Muatëziret thoshin që njerëzit janë ataj që i kryojnë vepër të të tëre kështu që ata përnuan që në univers ka kryuas të tjerë përvecë Allahus mënë tala dhe kjo është shirk kjo është vetë shirku që të përnuash që Allahu nuk është vetë një kryuas por ka kryuas të tjerë me ta për këta rësue ka dhën dietarat që i pari shirq që ka hyr tek muslimanët është shirku i kaderive të cilët thanë që ka krijuar së tepër në Allahu subhanahu teala. Dhe dietarët i quanin këta kaderiet me xhusët e këtij umeti. Duke i përnisur ato me xhusit. Me xhusët ishin ata të, të cilët adhuronin zjarrin dhe thoshin dy janë krijuësit e universit. Krijuësit të mirë të keqës, drita e errësira, drita ka krijuar të mirën dhe errësira ka krijuar të keqën. Në më thëshin dy Edhe këta Në më thënë ata Me gjusët parënuaj që ka më shumë se si një kryus Edhe këta parënuaj që ka më shumë se si një kryus Dë kryus ose shumë kryus Zdë kush kryon punë në vet Në që parënuaj që Dikush tjetë për vend që Allah të kryon Kështë kjo shirkë Përne edhe këta në më thënë Janë e, grubi parë Që kanë gabuar në qështën e kaderit Edhe e kanë tepruar Gjitheshtu, du më thënë, ka ndalë, du më dhe grupë e tjera, përsi më më mrapa Edhe grupi parë, si që e thashën, grupi kaderive Që, këtan, që kanë gaburë në qështën e kaderit Edhe për këtyre shuasër bënë ata, Amr bënë ubejd Kanë qënë dhe tje që kanë më më mrapa përsi Tërgohet, njëherë, kjo është, në basë e kemi tërgohet Në më, më të histori që, Amr bënë ubejd Kanë qënë në duke më bëjtë m Edhe i vjen një fshatarë dhe i thot O imam, lutë jo allaut Që të më këthej dheve më brapsh Se se më kam vjëdhër O kjo i lutë allaut i thot, O Allah Ti nuk deshe që këti ti vjëdhë dhevej dhe ju valdhë Por këthej më brapsh E o kjo fshatarë Që fshatarë i me gjithur se dhe me zhjor Se sa, pe që i thosheve të zhjetarë I thot lejnë e le, se nuk kam nevojta për lutën tërni Thetë pse? Po tha A, a që ka vjetë për dëshir Kjo që do të thotë që s'ka mësi ta khem mbrapsh. Por desoj që kanë vith po dëshirin e tij, ëh. Që do të thotë që s'ka mësi ta khem mbrapsh. Apo vullti që vullt po dëshirin e tij, atë s'ka mësi ta khem mbrapsh. Ne zot i lutesh ti. Domethënë ta besojnë që Allah po e është nuk është plot fuqishëm. Por atë një shatar i thjesht, një njeri i thjesht që ka natyrën e pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa pasur islame, diturja përgjigjet këtyre njerëzve që, që janë për grupet e humbra. C'është kjo që është domunë e kide këtyre? Edhe, së përkohën Allah, kjo të sëhtimi Allah, që Allah i më dhurë ka vendosë gjithë monë që kur njërës nga bujnë një qështje, për të përgjithu këti gabimi, dalë njërës të tjerë, edhe e te kalojnë në, në arënën tjederë. Këta të cilët fanë, ne i kreve për tonë, ne i më të të të fëqishëm, në më lejë kishën argumente. Ta vërdet, të thë që më shumë që Allah ka kryuar një e planuajë që ka kryer si herë, më gjithashtu kishin argumente. Për argumente të tjera që thon ata, që ka thonë Allahu subhanallahu te ala, famin shafe, lumun shafe, dhe ikfur. Kush ka dëshirë të besoj, kush ka dëshirë mohoi? Këto thërgojnë që Allahu ka lënë lirë njerëz, dhe njerëzë, i cili i bën i kremt pa për vërtetë ti. Pushim pamën e parë kur shikosh pa grupet e humbura, kanë një far argumenti, më po çandoth. Ata i shikon argumentet me një syqarr. Domethënë me vetëm një sy. Ka dënie të shohë por doin vetëm njëri një sy. Xhebrit do vetëm një sy kurse ai kur i nisunit për dytë syt. Pse? Sepse kur ti shikon kur ti shikon argumente me dy syt, do të thonë, ti shikon të gjithë argumentet që kë ekzistojnë në feprin e çështës, jo vetëm një palë argumentesh. Ka deri më shumë vetëm argumentet që tregojnë që njeriu ka ka mundësi të veprojë dhe ka dëshirë të zihen. I ka dhënë Allah drejtë gjebrit, të ziheni. Kurse xhebriet, të cilët thonë që njeriu është detyruar, është imponuar nga Allahu dhe ai nuk ka as dëshirë, dhe as mundësi për të vepruar kan marr të gjithë argumentet që tregojnë që asgjë s'ndod pa dëshirën në e Allahut. Mirëpo ti bashkush dy argumente kë për të parë që ato nuk bien kundër njëri-tjetrit. Këta dy grupe, zë një zë një për të cilat ka marrë një parargument dhe kanë hedh poshtë tjetrin. Dhe këto janë gjithmonë grupe të humbura, ata marrin një argument dhe lenë tjetrat, edhe bëjnë fenë që ato përplasën njëri-tjetrin, përplasën një argumentet vetëm me njëri-tjetrin. Kurse e vërteta nuk bien kundër njëri-tjetrit. Argumentet e vërteta nuk bien në kontradiktë me njëri-tjetrin, por ato përputhen fronqart edhe më shtesin njëra tjetërën. Argumet dhe pëtare më shtesin njëra tjetërën. Gjëbrijet ishte grupi dytë që dollën të cilët të... kanë nga bua rëndë që shënë në kadirë. Ata thonë që njeriu është si një gjethë të cilën e lëqonë edhe hedhe nga dojë. Këshu shë njeri, thonë ata? Njerë nuk ka asë dhe shëtë zjedhë, asë më të sitë veprojë, shë dhe që gjëbën e ishte dituruar i më pënuar Dhe ne kem serum të çështën e kemi shpjeguar nëse ju kujtohet dhe kemi treguar përgjigjen që ju jepet tyre njerëzve. Mi po thjesht po tregojmë sot kush janë grupet që kanë dalë në këtë tema. Dhe ata argumentet që kanë marrë gjithas, yez kuranorë dhe hadithe, të cilët tregojnë që Allahu është i fuqishëm, që njeriu është dobët, që çdo gjë ndodh vetëm dëshirën e Allahut, kjo është e vërtetë. Mi po thon nuk do të thonë që njeriu nuk ka dëshirë të veprojë dhe nuk ka mundësi të zgjedh, as nuk ka mundësi të veprojë. Nuk tregojmë diçka të tillë. Përkundrazi me bashkimin e gjithë argumenteve fetare, ato tregojnë që Allahu është i plot fuqishëm dhe çdo gjë ndodh vetëm me vullnetin e Tij, e megjithatë Allahu i ka dhënë një farë të drejtë njeriu të zgjedh. Do të thonë vetë Allahu në dëshirin e Tij ka lejuar që njeriu të zgjedh. Kështu që dëshiria e njeriu është brenda dëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është, domethënë, e vërteta e bashkimit të argumenteve. Këta janë atësi quhen gjberiet. Recibrie tregon ndër tjetrin uin thon që veprimet e njeriu janë si lindja e diellit perendimi i diellit si dridhet që bën njeriu kur është me temperaturë që bën pa dëshirën e tij. Prafatikisht njeriu që është një logjik, me logjik e kupton që veprimet e tij që bën me zgjedhjen dhe me dëshirën e tij nuk janë njësoj si lindja ose perendimi i diellit që bën pa dëshirën e tyre, por me lejen vetëm me urdhën e Allahut. As nuk janë si veprimet që bën njeriu kur i dridhet në temperatura ose nga të ftohtit. në ftohtit. Kerisoj, ato dridhje janë dridhje të padëshiruara. Kupton kurse veprimet që ti i bën, kur ti ngri dorën, kur ti e ul, kur ti ha, kur ti pije, kur ti shkon xhami, të ndëprimet që ti bën me dëshirën të tënde. Edhe i stami normalisht ka vendosur gjykime të veçanta për imponimin. Ku një person është imponuar, nuk ka nuk ka gjykim në stam. Nuk dënohet për pra ato veprime që bën nga imponimi. Kurse njeriu normal i cili nuk është imponuar, ai normalisht që gjykovalë ne kemi fal për të çështën. E këta kanë se një shemu, e kanë thënë, njështë një vjërë që i thotë, o elqahu fil jemi me këtu fil jedejnë, o kale i jaka i jaka në të bëtëlle bil mai. Thotë, e hodhi në detë, me duar të lidhër, më pasi tha, kujdes se muslagesh. Këta thënë, këshu është, këshu e ka bërë allohë njërë ju, thënë. Këshu e ka bërë allohë njërë ju, edhe më pasë thënë, allohë e dënon njërë ju, pra të gjithë q dhe pa vulletin e ti dhe pa, pa, pa mundësin e ti dhe më fënë ata ata dhe më të një atribua në Allahot pa drejtsin këta njërës i atribua në Allahot pa drejtsin kurse grubi par i bërshan gjithë në Allahot i bërshak një koj që vërteta nuk e lidhje asë në shirkun dhe është e pasër për shirkut dhe e pasër për e mendimit për Allahon një mendimit keqë që Allahot për drejtsin njërës besimtarë të vërtet nuk mendojnë keq për Allahun, me mendimin tyrë dhe besimin tyrë për Allahun që Allah është i drejtë dhe nuk i bën pa drejtësi askujt. Sepse Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Ya ja, ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi fe la tadhalmu." Kurom te mi unë kam bërë haram pa për drejtësi vetesime. Prandaj mos i bëni pa drejtësi njerëzve. Nëpërsëri Allahu e ka ndaluar pa drejtësi vetes. Edhe pse ish jot fuqishëm dhe po do i bën pa drejtësi njerëzve, po ai nuk e bën, e ka ndaluar vetesit të ndëgjejë edhe urtësia e tij dhe mshirëti e tij nuk e por nuk e lejon të ndëgjejë. Pandai nuk mund thuhet as mund besohet se Allah subhanahu wa taala i pun padresi njerëz që mendojnë xhebrigjet. Dhalika dhannu lladine kafaru, që mendimin e tyre që kanë mohuar dhe mirë për ata që kanë mohuar për zjarret e xhenemit. Kurse grupi i tretë, për grupet këto grupet humbun, që ne ka dhënë atë që quhen kadrijet iblisie, kadrijet që kanë ngjatur iblisit. Të cilët të cilët i besojnë edhe urdhën Edhe të cëktimin Ata thënë po, Allah në ka urdhëruar Që ne të të, të izbëtojmë urdhë dhe ti Edhe Allah u ka vendosë që që të bëjë të që të do Edhe këtë dy e jënë kontradiktore Të dy e këtë jënë kontradiktore Kështë që këta parnojnë Edhe besojnë që Allah s.t.a. bën dhe primit kontradiktore Këse kurse beson të iblisi Që Allah s.t.a. Në thënë i ka bërë ati për dëresi Për dhe sa urdhëruj për Përne edhe o qytën ka dhejë të i blisie Për të i tëry e gjithështë grubi 4, janë Sufit Sufit ka, një, ka një, një akide shumë të ndyr Sufit ka një akide shumë të ndyr Në lidhë me qërështën e kanderit Sepse e, Sufit besojnë një loj akide i qytë El-Hulu-Lolit-Tihad Moë lukë me për qëta përdojnë të të temri shqipse Disa njërë zë përdojnë shqipt dhe i qytë pantajizm E qyngëta Ëm mira është që ne të përdorim termat e Islam. Safale pantis gjithashtu nuk u shqip, por është anglisht ose në ndonjë gjuhë tjetër, përndryshe. Eh, ose mund të ranojë në greqisht e përshëm. Por njerëzit u i njohin. Kështu që ne jemi detyruar të përdorim një term huaj. Ne përdorsemi detyruar të përdorim termt huaj, më mirë përdorim një term Islam, që të mësojnë njerëzit atë term dhe ta njohin. Në çdo formë të sa të përdorim një term një njuhu, të të arve, i cili është i huaj në mund besimtarve, edhe ti lidh njerëz me atë term. E gjithë njerëzit që janë arabisht që besojnë te sufistët quhet el hulul al-ittihad. El hulul do thot përzierje dhe hyrje diçkaje në diçka. Si për shembull të përzish ujë me çumush. Këtu quhet hulul. Ku se el ittihad do thot njësim. Do thot bashkim sa të bëjë 1. Bëj dy gjë bëj 1. Do thot në gjashtë më një tjetër patisht. Ata besojnë sufistët besojnë që Allahu subhanahu wa taala ka hyrë te krijesat dhe u bë më taj një. Edhe pandai kokët e mndajtë të tyre besojnë që ata vetëm Allah ka që njëri prej tyre i thoshte posh xhybës, nuk, nuk ka për vetëm vetë, kish vetë xhybën, thash posh xhybës, nuk ka gjë tjetër për vetë Allahu thoshte, për vetëm vetë Allahu në rrit. Është pa se vëllai po e thonë ata. Ku se tjetër thoshte i në arabio thoshte e privzin kësot edhe qenin rrug nuk engjë tjetër vetëm se zoti jon. Allahu në urit po i saj fjalët ndyr që vallai sikur mos sikur mos e kishe thënë ta njerës lëgjë edhe mos tregosh kjo për ç'njëri të ruhet të të natyre, nuk dhe ta di të metën e tyre nuk do nuk do më nuk do më nxinte gojë të thoshë këto fjalë. Kta janë nidar per islamin po kta janë jo kafira se çifut e krishterët. Krishterët kanë thënë edhe çifut kanë thënë Që Allah ka hyrë tek Uzërit, atë që futut, kushë kristianët kanë ka thënë kanë hyrë tek Isa. Kuse këta kanë pretenduar që Allah ka hyrë tek njerëzit, qofshin ata të, të mirë ozot të këj, të kafshët, qofshin të pasur apo të pista, edhe të vënë të ndyren të gjitha, por tash janë të zgjitur tash Allahu. Do thënë fjalë e tyre është më ndyren se fjalë kristianëve për cinën ka thënë Allah subhanuhu te ala kebolat keni me të nxjohu min afahim. Është rëndë therr që që del për gjëra të thyra. Kurse në një tjetër ka treguar Allahu subhane teale thotë te ka do se ma zum samawatu yatafattarnu minhu tanshaq al-ardu takhuru al-jibalu hada. Gadis a qindi po çaohet. Po çaohet toka thotë dhe marrën po binë thotë nga rënd nga pesha e rëndës sa fiale që kanë thënë që Allah ka fmijë. Po thonë se Allah gju kudova Allahsë gjë. Kjo akoma është më rënd. Është shumë herë më rënd. Është shumë herë më rënd si fjalë. Shumë herë më rënd, si herë më rënd si fjall, se fjalë se kufri kështerave. Këta e thonë këta, e të shfarë thonë, në që këta thonë që gjërështë Allah, do më thonë që nuk kemi detyri me më. Zdo dhe i për që bërën dhëtë, që ofta e kufrë, që këgjunafe, këta e në të vërtetë me dëshirin Allah të të tëj. Sepësa Allah të dëshirën që unë të i bëj, u thonë pra ne bëjtë që të dushëtë. Sepëse ti e vetë Allah, edhe Allah bëjtë që të dojtë, edhe pë Ju do të gjendet shumë se kjo është akida e tyre që është marrë nga librat e tyre. Këtë akide e tregonin në Arabiu në librin e vet Fususul Hikam. Gudhës mu'turcive. Do të thonë në librin e vet një libertet që thotë al Futuhat al Mekkiye, çlirimet Mekase. Do të thonë ka treguar ata kufën më të hapur. Ibn Taimia ka thënë, "Kishte dëgjuar mirë për këtë Ibn Arabiun, ndërsa kur lexova librin e tij Kuptoojë që ishte një nga një njerëz më qafira. Nga qafira mund të ndoin. Më më Kush i zhduken ato që ato që mbështesin, ata e nduin <laughs> sufistët sot. Ha inshallah. Edhe është një prej grupeve është edhe grupi i sufive i filozofëve, filozofët Mohi ndien Allah. Dhe di Allah të është një prej katër shtyllave të kiderit e mohoj ndien Allahut në Allah një çështë de, de, detajuar. Domethënë ata thonë Allahu ka vënë një përgjithësim. Ndiç çfarë mund dohet parapërsisht. Nëse detajin që detajin që, detaj që unë tash do ta prek ballnim mendohen me, me tema, apo unë tash do komitem, apo unë do ha bu pas një ore për shkakun. Këtë gjë nuk i di Allahut ata. Dhe kjo është mohimi dijes. Mohimi dijes normalisht është mohimi i sjtues park të kiderit. Dhe kërë është hume i qartë Ma dhje është kufër është kufër i qartë Edhe grupi kërë është grupi e sharive Në grupi e sharive është nga grupë më të qëdishme A e se djetarit Kënë qytur Mechanith Mechanith Në rabisht do thot është e personi cili përpikje të njëgjë grave Që ne e sot të mëndën qymë në Ndyshe homoseksual më Në mëndën cili është nukush nukush bua ai s'u pamësh mashkull. Po edhe përpiqet të u ngjajë këtu ngjajë aty. Do unda po ta shikosh, duket as këtu as këtu. Edhe këta përpiqen që të bashkojnë në dy grupe të humbra dhe qite një humri tjetër tret. Ndo një humri të tret. Van një yll. Një yll domethënë nuk e krijon vetë për lëti, çu nuk e krijon vetë për lëti. Vetë lëti krijon Allahu subhanahu wa taala por njeriu thot e fiton veprën e tij. Çdo mëton e fiton, po ti pyet çdo mëton e fiton veprën ti, e tij. Por ta shpjeguar këtë domoshta tash, u stërg munduon të nxorr një shembull që të kuptohet domoshta ç'do thotë e fiton veprën e tij. Shembulli si është se dy persona, pse si unë por shem edhe ky vllai këtu, unë jam pak më i fortë dhe është një gur më. Unë e voj vetën të gurin. Edhe ti vaj 11 muaj më të mëzëti. Ky vesë më dot, tash i dobët. Edhe Dhe un dënoi të të dobdin se ti më digueni, ku që ky vetëm ato duhet punim bot, kurrë, nuk e mund dot. Ë guelo veri durë më tani, por vetëm pse futi dorën ty, atë unë dënoi. Kush thotë, dhe njerëzit, vetë vetë i krijon Allah, mi pa Allah dënoi pse ata pse futën dorën. Kjo është fitimi për ta, do të thonë, një prej drejtarëve do të mbyejë qoftë rrazi. Nëse më nënt nuk në kemi treguar kur i folmë simetë kaluara. U bëkë rrazi. Rrazi jiot. Më më razi, ka thënë Njëriu, në më thënë Pasë ju përpojtë që ta shpjegonë Dhe zëzëfot njëriu fiton punë të vetë A u së të mundu e më ratë, tha Njëriu është i imponuar Por në pa me një ashme duket Cë si u kanë drejtë zjevej A i në të vërdë është i imponuar Në më thënë Esha i në të vërdë Kanë hecë me mendimi në kujtë të gjëbrive Të cilë e thonë njëri është i impon kur po, pamënia ashtu, do duket se si u ka drejt zili. Do në nën donë po prap tek ata. Ata çfarë poojnë do bëjnë, do bëjnë, duke bërë në rrotullime, ndonë prap tek problemi i i xebrivet. Grupi tjetër, për grupet humura dhe ky është grupi fundi që po tregojmë, janë shia trafizot. Ata kanë një besim shumë të ndyrë të çështjeve ka derit. Ata besojnë që Allah subhanuhu tea nuk i digjerat që do ndodhin. Kjo është muhim i dijes dhe kjo në të vërtet vetëm kjo, vetëm kjo se akide me afton që ta që mund mos besim të arë. Por besim të të tërë. Sepse, ata besojnë që Allah nuk i digjerat, por e këte që unë akidetul bëda e qëtë. Akidetul bëda, në arëbisot bëda jebdu, i shfaxin, i duket. Në më thëmë, unë hapjën të rëkti, misën të rëkti, pas e kuptoj që nuk bënte edhe e lejetë, dhe mi filloj të rëkti tjetër. Ose, nizën për të tërën, pasaj, E pashë se kishte do bigmentja, do kënë ka kemapsh. Kështu qeta, me ndem për Allahu, që Allahu Subhanallahu nuk i di se çfarë ndodh në të ardhmën, po ne filloni punë e pastaj duket që ishte gabim edhe kthem mendim. Ky është mendim që dhota për Allahu Subhanallahu Teala. Allahu na uridë të pasë Allahu për këtyre mendimeve të gënjeshtra të kota që kanë këta njerëz të humbur. Kështu besojtë dhe ai që ka shtyrë është ta bëset ulë besimi i Mensajin qeptum me mohimin e tetar dhe nga ngjarjet historike është sepse ata besojnë që sahabët të gjithë kanë bërë kufër. Sahabët të gjithë përveç 12 vetave ose një numri më, më edhe të vogël. Dhe kur dikush i thotë atyre po Allah ka lavduruar Kur'anin ata sahabët, thonë po Allahu nuk e dinë se çfarë do bëjnë ata më brava. Allahu nuk dëvon që kjo është katrim. Kjo është katrim, një person si i cili feston diçka të tillë e bë kufr, dënë e fja. Dhe kjo që Allah ka ndrur, thonë laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yabay'unaka tahta ash-shajara. Allah u shkënaqë për vizitorëve, të cilët të dhanë besën ty poshtë pemës. <tokos> Allah subhanahu wa ta'ala ka treguar besamin e Kur'an dhe ka thënë laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yabay'unaka tahta ash-shajara. Allah u shkënaqë për vizitorëve të cilët të dhanë besën ty poshtë pemës. Don no, sahabut ishin 1400, Allah u kënaq për tyre kurse këta thon që ata janë në xhehenem dhe janë qafira. Sahabot. Kur ti pyet për mirë, Allahu ka thënë kështu për ta, thon pa marrë nuk e dinin se ç'do bëjnë më mbrapa ata. Këto shikojnë saktë në dyrë dhe këto normalisht bien kundërshtim të qartë me shtyllën e parë ka derë që është di e Allahs pronitale. Po ne këta quhen grupi i humbur dhe normalisht do të thonë që fatishta ata shihet nuk kanë më dot problem, kanë probleme të tjera shumëta, ata besojnë që kurani është devijuar. Ata besojnë që Xhibrili ka trofuruar, ata besojnë që ai Isha ka bërë mortëtinë, kjo që kush mendimi i i mufafikëve, ata e shfaqe Zotalla e ka pasur në Kur'an. Njëkoqë Allahu ka thënë ajo nuk e boi mortë. Zëpastër, ata besojnë kundër të asaj që ka thënë Allahu në Kur'an, kjo vetë kjo vepër është kufur, që nxjerr nga feja. Ata besojnë saqë ka bërë kufur, njëkoqë Allahu e ka lutur në Kur'an. Edhe shumë e shumë gjëra tjera. Ne u kemi treguar domethënë përvendim disa histori, po një ngjarje, domethënë që tregon ne tregoj disa dijetarë shumë lezetshëm në çështën e Kaderit. Dhe kjo është, me këtë inshallah mbyrëm temën e sotme. Është që ka një person i cili argumentojmë me Kaderin për budalliqet dhe edhe gabimet që bënte. Bënte ndonjë gjëra ofsh, kur i thosh njerëzve që ti frekallon, po Kaderi Allahut. Dhe ti kishe dhuruar Allahut subhanet ala shumë fmi ishe dhëruar shumë dele. Edhe pasurit madhe. E të qëndod, që ndodhë, në që kjoj dhe më thënë argumentashme të gjera, vajtën vajtë njërës, jam vërën fëmijët. E dojë që pasurin, masët atë slebër të e ti, edhe jam vërën fëmijët, e dojë që pasurin E dhe, dhe e mbyten gjithashtu dhe të gjithë dhe mbyten në lum të gjitha dele. Kur vajte pas ku janë delet, tha, i tha atë i mbytun në. Pse i mbytun ti vrasim ora ka deri llaht. Ka deri llaht. Tha, shkoi dhe i pyqë fëmijët, i vranë fëmijët. Unë njerëz më shumë ku vjen varf pasuri njerëz. Kush pasuri u dojë u shkatrullot. Si u dojë? Ka deri llaht. Vazhdoi ta për fëmijët. I tha fëmijët u i, i vranë gjithë dhe, dhe grondonë vranë. Se vëratun, unë se shumë ndondo ndonda që ti ti vrisët us Kaderi Allahut. Atë e kthy vetë vetë po mendosh thashë unë kam kërgj vite që bëj gjithë gjënavën duke justifikuar me Kaderin Allahut. Kur se ta shtit sot që mbrandisaftësi e harrova Kaderin Allahut. Dhe që aty passe domethënë u kthye dhe që pasen, thun, u, u pendoi pra për atë që kishte bër. Edhe thoshë paselhamin lajësh mirësi për Allahu që Allah më dha këtë fatkeësi që unë kuptoj që ishin ishin humbi, ishin gëbim. Dhe presë ditë u pendoa. Nusë Allah, që të në dhurë i dië në dëbishme dhe punë të mira dhe të në bëjë për e besimtarët vërtet në cilët flasin dhe zbatojnë dhe të qëthonë dhe për e atyre të cilët të regojnë vërtetën dhe nuk, dhe nuk heshtin. Nusë Allah, të në mbjullë të jetë në punë të mira dhe të në bëjë për e bënovë të gjenedë të gjithve, Allahu ashpëlef në mirë të gjithve për të gjimin.